Треба. <розумість> Як же ж це так? <сумість> От <розумість> духовне, ага. <розумість> Протипоне щастя. <розумість> Окей. Ви хотіли поділитися враженнями? всі знайшли е вирішення проблем? Хто, хто не знайшов свідомості Кришни, ну ви вчора не були присутні, ну, але все ж таки, хто не знайшов а, вирішення проблем в свідомості Кришни? Теоретично, принаймні. Всі знайшли? Кому, кому було найважче знайти вирішення проблеми в свідомості поділитися проблемою з нами всіма? Чи це така якась більш приватна? Ні. А? Окей, добре. Харе Кришна. Але <кхм> я сподіваюся, що ви знайдете відповідь, і що пані Шад, Щіла Прабаба пояснює, що наша проблема в тому, що ми відірвані від Кришни. Якщо ми відродимо цей тісний любовний зв'язок із Кришною, то в нас проблем не залишиться. Тобто ми станемо досконалими у всіх відношеннях. Навіть те, що зараз недосконале, Кришна... Кришна доповнить. Кришна зробить, це шила Правопада казав, що <кхм> дивіться, я не, не є доктором наук, але я кидаю виклик всім цим професорам і академікам, і кожен раз я перемагаю. Я знаю, що їм казати. Чому я знаю, що їм казати? Тому що мені підказує Кришна. Кришна і, і, і це видно, справді? Це дивовижно, прямо як щіла правопаду у всіх цих дискусіях з усіма академіками, професорами, професорами не, був, не бувши спеціалістом в їхніх областях, він кожен раз їх розбивав. Теж я читав, дуже цікава книжка, є «Діалектичний спіритуалізм». Там зібрані, це така умовна назва, там зібрані бесіди з щілею правопадою про практично всіх найбільших філософів, Всіх найбільших філософів. І ті е, учні, які розмовляли з Шилі Правопадою, не були іноді достатньо підготованими. Тобто, е, можна побачити, вони, представляють, вони, вони, як? вони представляли, представляли Шилі Правопаді філософію того чи філософію, а потім Шила Правопада давав свій аналіз. І можна побачити, що іноді вони неправильно представляли філософію то вони представляли щось несуттєве, не, не найголовнішу річ із того філософа. Але, коли ви читаєте відповідь «Щили правопади», я прямо чудувався. Наприклад, е я не пам'ятаю, ну, цього принаймні, е Від Відгенштейн, дуже відомий дядько, сучасний Відгенштейн. Е його е головне, головний пункт, який висуває Відгенштейн, це те, що мова не відображає істини. То наша мова далека від істини. Тобто, наші імена, які ми даємо речам, не відображають явища. Тобто, вони надто сильно відділені, відірвані від, від, від реальності. Тому е, ми сперечаємося чисто формально. Тобто, ми сперечаємося через слова, неправильно їх розуміючи. Просто на порожньому місці сперечаємося. Однозначно. А той відданий, який правопадді представляє філософію, він про цей пункт, який є основним, пунктом він навіть не сказав. Він сказав про щось інше. Але якщо ви почитаєте, що Шіла Правопада відповідає, Шіла Правопада починає відповідати з першого речення, яке Правопада каже, звучить так. Звідки ви знаєте, що ваші слова відображають правду? Тобто, він зразу, зразу йде до, саме до головного пункту Вінгенштейна. Хоча він, він йому навіть не був названий. То справді, тобто він дає дуже цікавий аналіз справді, хороший аналіз всіх цих, всіх цих філософій навіть хоча, і він не вивчав цих філософів і навіть хоча їх, їх йому було представлено неправильно все одно ну, його відповідь досконала чому? тому що він зв'язаний з Кришною окей Харея Кришна ми переходимо до другого вірша другий вірш давайте ми його прочитаємо дуже гарний вірш Курва не вига карма, ні джиджі вищеча там сама, ей вам твої наняттій, ти на карма лип'ятий на рей. Діючи таким чином, є сенс прагнути жити хоч сотні років, тому що подібна робота не зв'язує законом карми. Іншого шляху не дано людині. Навіщо тут дається цей, а, цей вірш? Як ви думаєте? Він з, з Так, як він зв'язаний з, з попереднім? Показує ага. Якщо людину буде брати, скільки тоді Скільки їй треба? і видили. Правильно, це стільки, скільки й треба, але просто іноді ми думаємо, ми неправильно оцінюємо. Ну, там сказано, що треба віддатися грішнянтам, там просто як Окей. Окей. Окей. Хорошо. перед вибором. Вибір. Приватник з цього ще Ага. Ви що думаєте? Вона не буде страждати, якщо вона так діяти. Якщо не дієте згідно цього правила, то тоді немає сенсу вжити. Яку проблему усуває, тобто як можна неправильно зрозуміти? Як можна неправильно зрозуміти перший вірш? неправильно витлумачити. І, як його часто, неправильно і витлумачують ті, хто стоїть на шлях духовного прогресу. Тобто перший вірш каже, що? Ага. Окей. Як це може... Як, як ми це переклали? Як ми це переклали? Ми першу мантру переклали. Віддайся і служи. Віддайся і служи Крішні. Не засіхай на зайве. І цю першу мантру, як її, як її можна неправильно зрозуміти, віддайся Кришні. Часто ми думаємо, що віддайся Крішні, це означає, що я нічого не роблю. Перестань виконувати свої обов'язки, перестань працювати, перестань робити. Ну, я віддався крішні. Наполював на все інше і віддався крішні. Прийшов в рамт і віддався. Віддався. Правильно? Ми тоді так це розумів. Тому друга мантра зразу каже: курван ЕВГ Камені, ти повинен діяти, працюючи таким чином, діючи таким чином. Тобто, ти повинен діяти, але таким чином. Дій! Працюй. Тому ця, ця опанішада, одна з ну, єдина опанішада, яка вміщена вже в розділ Самхіт, Тобто це не тільки для тих, хто вже зрікся від, не тільки для Санясі, не тільки для тих, хто зрікся вже світу, а для тих, хто діє у цьому світі. Дій, працюй. Але як? Без прив'язаності, пропонуючи все Крішні. І тоді можна прагнути жити хоч 100 років. 40 років, це означає, що повне життя. Тобто, тоді інше. життя в цьому світі не буде зв'язувати. Тому що ми боїмося, як це карма, то ми працюємо це ж карма, наслідки. Типова помилка неофіта. Типова помилка неофіта, треба покинути роботу, тому що вона мене зв'язує. Перестати працювати, чи кинути сім'ю, тому що вона мене зв'язує. Але якщо діяти таким чином, то вона не буде зв'язувати. Це те, що, що говорить, ті, що Панішад. Більше того, іншого шляху немає, каже Панішада. І якщо діяти таким чином, то е, можна поступово очищуватись. Як хтось сказав, дуже гарно, що це, це, ця мантра показує поступовий шлях. Ми поступово можемо... Один із коментаторів у Шрісам Прадайі, великий вчитель, Ведан Тадешіка, дуже відомий, каже, що 100 років означає, аж поки ти не пізнаєш дух. Аж поки ти не пізнаєш дух. Ти можеш прагнути жити, таким чином поступово очищуватись. І <кхм> в коментарі Шіла Правопада пояснює три способи діяльності. Хто пам'ятає, хто читав? Хто сьогодні прочитав а, цей коментар до другої мантри? Великі душі, підніміть, будь ласка, руки. І, і тримайтеся, щоб я побачив всіх, хто прочитав. Що добре? А ви що, не велика душа? Не, не, не прочитали? А? Треба дістати. Отже, карма, а карма і вікарма. Три способи діяльності. Карма, А-карма і вікарма. карма Ми до них ще будемо повертатися. В подальших віршах Бахтисіданта Джі. Бахтисіданта Сарасфаті багато про них говорить. Практично він пояснює всі вірші через призму цих трьох способів діяльності. Карма, А-карма і В-карма. Отже, що таке карма? Діяльність регламентована ведома. правильно? Що таке А-карма? Діяльність, діяльність без наслідків, правильно. Іноді ми думаємо, що акарма — це бездіяльність. Але акарма означає свобода від наслідків карми. Тобто ти дієш, але нема, не зв'язаний, не, не страждаєш від наслідків. І що таке вікарма? Діяльність на свій розвиток. Це оця сваволя. Сучасна, сучасний ідеал. Е тобто ти робиш, що тобі заманеться. Вікарма. Тобто гріховна діяльність. Діяльність, яка призводить до безмежних страждань. Карма — поступово людину очищає і піднесе вгору, але все одно вона зв'язана. Вона залишається в матеріальному світі. Вона може навіть піднятися на райські планети, але все одно доведеться їй падати вниз. Все одно вона зв'язана. Ві карма, зрозуміло, вона людина йде на нижчі планети. Але, а карма це те, що нам потрібно. І із цих трьох Шелапропада каже, мудра людина віддає перевагу лише такі діяльності та, яка звільнює із з кайданів карми. Ми всі в кайданах карми. Ми всі знаємо, що ми зв'язані реакціями найрізноманітнішими. І це все гарно пояснено в третій главі Багавадгіті. Дуже гарно пояснено в третій главі Багавадгіти. Правопадок каже, інколи називаній гіто-панішадою, тобто суттю всіх у панішад. І в Багавадгіті дається даються сходи йоги, то сходинки йоги. Як людина може виконувати карму, потім перейти на карма йогу, потім перейти на ніжкама карма йогу, потім перейти до дьяна йоги, потім перейти до дьяна йоги, до бхакти йоги. То поступово свідомість росте. Це велика тема, дуже цікава тема, розвиток свідомості духовно на духовному шляху. Чила Пропада пояснює це в Багавадгіті. Чила Пропада тільки коротко згадує про це. На суть в тому, що є сходи йоги. Це та річ, яка мене найбільше надихнула, коли я, я сповідав вчора, коли я вперше вивчав Бабті Це те, що перевернуло моє життя. Тому що до того я, в мене було таке, таке відчуття, що ну, чиста відданість є чиста відданість. І от ця чиста відданість, вона ну, десь там. Далеко-далеко. Ну, ясно, що я не чистий відомий, так? І є матеріальне життя. Ну, матеріальне життя теж я начебто десь там його залишив. Десь воно вже там. І я десь як в цьому, як в вакуумі, як в космосі. Чиста відомість десь там, матеріальне життя десь там, а де я? Тобто, і так от я якось так от плаваю, і, і не зрозуміло, ніякої опори немає. Як, як, ну, як в космосі плаваєш. І, і, і туди, начебто туди треба дострибнути, але ж нелегко так раз, і, щоб зразу до чистої відності. І туди не треба. І що робити, неясно. І коли я вперше проходив в Бахті Шаси, це був такий екстаз, тому що з'ясувалося, з'ясувалося, що між тим і тим є сходи. Уявіть собі, що ми приходимо сюди, і у нас тут заняття, і немає сходів. Уявіть собі, скільки тут 7 метрів, 10 метрів. Попробуй видряпайся чи заскочиш Неможливо. Неможливо. Але просто-напросто розбити ці 10 метрів на маленькі проміжки, і навіть дитина може це подолати. І оце те, що робить Багават Гіта. Вона показує маленькі кроки духовного росту, крок за кроком. Одна йога за другою В розвиток свідомості. І це те, що про що говорить теж ця мантра. То поступовий шлях. Чому поступовий? Тому що Проропад каже, по суті, ніхто не повинен вдаватись ще до будь-якої діяльності, крім відданого служіння Господу. Це? Ясно. Всі ми знаємо. Тільки в Перша мантра. Однак, на нижчих ступенях життя, це означає, поки ми не перемахамся, однак на нижчих ступенях життя неможливо відразу засвоїти діяльність відданого служіння а також повністю припинити діяльність, яка спричиняє наслідки. І тому є поступовий, поступовий ріст. І можна виконувати діяльність. Человек пропада описує е, різні ізми е, альтруїзм, соціалізм, комунізм, націоналізм, діяльність на загальне благо, тощо. Подібні ізми, безумовно, є привабливою формою карма бандани, тобто рабства кайданів роботи, праці, наслідків діяльності. Однак ведичні настанові Шопанішат полягають у тому, що людина, котра щиро хоче жити в ім'я якогось із цих ізмів, повинна пов'язувати свою діяльність із Божим задумом. Нічого поганого, якщо хтось стане сімейною людиною, альтруїстом, соціалістом, не дай Боже комуністом націоналістом, або філантропом за умови, що він діятиме в згоді з ішавасією, богоцентричною концепцією. Ішавасія – це принцип першої мантри. Ішавасія. Якщо прийняти принцип першої мантри, не страшно. Можна виконувати всю цю, всю цю діяльність, присвячувати її Кришні. І більше того, скромне життя, скромне життя присвячене Богові, більш вартісне, ніж колосальна містифікація життя, що присвячене безбожному альтруїзму. Чи соціалізмові. Більше того, навіть якщо, така богоцентр... останні, навіть якщо така богоцентрична діяльність завершена тільки наполовину, тобто навіть ти не, не, не, не дійшов до кінця, вона є благо, бо забезпечує виконавцеві людську форму життя за наступного народження. Таким чином, індивід матиме ще одну нагоду поліпшити своє становище на шляху звільнення. Тобто, Людина, принаймні, народиться людиною, і більше того, вона отримає хороші умови для того, щоб в наступному житті не турбуватися про економічний розвиток, а думати про духовний шлях. Це, якщо коротко, те, про що говорить друга мантра. Тобто треба, а, який висновок цієї другої мантри? Що, що, про що говорить друга мантра? Діяти. Окей. Як діяти? Дусі Шавасі. Без Як? Рішуче. Рішуче. <рисв 'я> Окей. Поступово. Окей, добре? Дуже добре. Так, значить, треба діяти. Тобто, перша мантра описала принцип ішавасі, друга мантра описала е спосіб цієї діяльності і результати. Тобто, що, якщо ти так дієш, ти не будеш зв'язаним, ти можеш жити безбідно, безтурботно навіть 100 років. Тобто мається на маєш, увазі, маєш, що повну тривалість, повну тривалість свого життя. Це друге мандро. Гаріка, ж є якісь запитання? in the moment Це хороше запитання. Дуже важливе запитання. Прив'язаність до духовного є тим, що допомагає нам звільнитися від прив'язаності до матеріального. Але, але є проблема. Наше его всеядне, Воно з'їдає все. Тому що що означає прив'язаність? Прив'язаність – це оманея. Натомість духовна прив'язаність – це свобода від оманного його. Це свобода. Але наша свідомість так влаштована, що ми беремо духовну річ, яка повинна нас звільняти, і робимо з неї матеріальну річ, яка нас далі зв'язує. Тому що як? Ми можемо прив навіть прив'язувати, Хорошу прив'язаність, яка виглядає духовною, зробити матеріально. Ми можемо прив'язатися до відданих, чи до духовного вчителя, чи до, якої, до якоїсь форми служіння. Чому? Із якихось егоїстичних міркувань. Або просто шукаючи просто розради від своїх страждань, чи просто чи шу, чи шукаючи чи для того, щоб гордитися тим. Тобто можна гордитися своїм духовним вчителем, можна гордитися своїми друзями можна гордитися своїм служінням, своїм становищем. І <свят> <И, свят> тоді ця прив'язаність ну, знову стає в мене мега. І замість того, щоб нас справді очистити, вона стає причиною наших страждань. Тому що будь-яка прив'язаність є причиною страждань. Тому треба бути дуже інтроспективним. Треба Звати глибоку свідомість Крішні і завжди знову і знову віддаватися, віддаватися. Розуміти, що все належить Крішні. І навіть спілкування належить Крішні. З ким ми можемо спілкуватися, як ми можемо служити, яке служення ми можемо виконувати, навіть це належить Крішні. І ми, що означає віддатися? Це означає прийняти його волю із вдячністю. І коли ми вдячні за те, що він нам дає, то відповідно все починає гарно розвиватися. Коли ми починаємо гнівитися на Кришну. Так, це наприклад, ну, треба треба бути вміти вдячним Кришні за все. Як хто що якщо, якщо хтось не сказав, що когось хтось втратив кілька лаків в рупі. То садо йому сказав, о, ти дуже, ти дуже е, щасливий. І він пощастило. Каже, як? Чому? В тебе було кілька лаків в групі? Тебе було що втрачати? Mm -hmm. Тобто, якщо в нас болить печінка, то за що треба бути вдячним? Що mm -hmm. вона є? Mm -hmm. <laughs> є чому боліти. <laughs> Треба бути вдячні. І коли ми вдячні, це так само, як Кришна, тобто якщо нам, хто, якщо нам хтось дає подарунок. І якщо ми вдячні, то людина людині, людині хочеться дати ще раз. Правильно? А якщо ми нам дали подарунок, а ми, а -а -а! і ми викинули смітник його, чи, чи просто сказали, ну, що це таке то тоді людина буде думати, може йому не треба більше давати спілкування. Так само і Кришна. Він дає нам якесь благословення, дає нам, дає нам якусь милість, а ми іноді кажемо, а чому не, не більше, а чому не, не так, а чому і так далі. Тому навіть з духовними прив'язаностями треба бути дуже обережним. Але в кінцевому підсумку так. Духовна прив'язаність – це а, ліки від матеріальної прив'язані. ой, ну що за питання. такі прив'язаності. у мене є машина, ні, мені мало, є а я хочу дві І так далі ще більш там платять Не буде кінця, коли прийшли в цей палац Маркосів на Філіппінах, це були там диктатори, там якось. Маркос, яких звали, чоловік і дружина, то у дружини в гардеробі, вони присвоїли собі мільярди доларів, у дружини в гардеробі знайшли, знаєте, скільки пар взуття? 30 тисяч. 30 тисяч пар взуття. Це ну, неможливо зносити взагалі, навіть якщо одягати на одну годину кожну пару, то це вистачить на. Тобто заспокоєння нема. Це в, в, в когось теж, я забув вже, чи то в Чербицько, чи то в Брежнього був автопарк з кількох сотень. Так? Кілька сотень. Що там в нього було? Каділаки? Чи що він там збирав? Спортивні? Спортивні. Спортивні. Окей. А... Переважно, коли я даю курс Бхактіш в мене всередині включений ще один курс з... у нас це називається Тайдзі Цюань Тай Чі Це кхм, певні вправи Багуан джан вони називаються Це вправи вісім вправ, які є спільними для всіх шкіл кунг-фу Тому що... Часто буває, що в мене лекції довгі, щоб ми встигли це пройти, і щоб люди не заснули, чи щоб не, не травмували повністю свою свідомість. Really <laughs> ми час від часу робимо перерву і е, робимо вправи тайчі. Вісім вправ. Тому я думаю, можемо сьогодні почати. Хоча б, хоча б дві з них. Почнемо. А то, що вчора починали. Це була йога. Окей, значит, всі встаємо.